Atzaldo, miel Ah, ez ez, miel gaur, nuntziok, ok, miel? Eh, apte. Apt Apt? Apt, uste, ezen Apt, etzakeat, eh, keserri matiak, keserbitzen Keserbait Kereseta Abandonegatxe Bai Bestebein Bestebein, eh, absentismo patronalazok, bai. ba, eh, ah, claro, es que ah, claro, amen Da, orduzik, martiago Ba, atzeat, beste billebetetar direko Atzaldo, niban Esti gerantzuten Iban, ez tegetorrika, huenzok Ah, klaro, ez tegetorrika, huenzok Ah, klaro, ez tegetorrika, huenzok Ah, klaro, ez tegetorrika, izen horren jabean atxok, esti claro klaro, dana, uh, ono gondo pentsate, horretidek, eh, claro, bilo garrigatxetek. Oh, Unimazun. da? Bueno, jefe uh, IP zemar dea? Jefe IP, eta beste elemento kolaterala gabe, <laughs> natxak giden, nola zen, zentrala kolaterala ozer, es, baina, bueno, a ver, uh, uh, holakutan, uh, beste parataldiz gertautek, azkenen ginen surfeu, Gehenak guztainoan, Munilla surfeo Baina guztainak eh? publiko zabal bati Eta publiko iztueire ortsenun baita Baina publiko zabalaire guztain zikok eh? uh -huh. eh, Surfeau eh, Dek hartu jarri zerbait Jarri beste Agotsu batzuk, amen Kasu hartan izenua Jose Ignacio Munilla Aleas Monseia alias Monse. Nyor ñoki. <laughs> Gionki batzu, gionki dugu ustean lepo uste izkola. Eh, eta, ari gianin, gionki, seo sebaek papirka. Eh, auen len, bueno, eh, bai, eh, nacho, nacho, gionki, hor, como estela sello, so, eh, papirka, seo se jateko, hauek, oh. snack. Snack, snack, ni snack. Da, hi, eta, bia. Eh, bueno. Eh. <risa> Bai, esto orduan surfeatzi, pente aurre beste zenbait ez, mam? Ahotz batzun gainin. tekniko bezala neken <gülüyor> Eh, bai, tekniko es. Ez la ni hamen Beste hauz batzuk, nina gitelea beste irulau ahotz ekarri txiau. Horrek e, ongoitu nun baitan. Eta, bueno, e, aurkez pentso bat inmerko jau. E, Kanpotik, zara, man, nazartuko seizkun ahotz hauena. E, en contraste contraste iok, eh? Gaurkoa 80tik ni kontraste badola. E, bueno, a ver, leengo garriko de una hosta, Sandra Barrenetxeana. Sandra Barretxea torturarentzean pikoluk eta pikolo hoien juizi duen deklarazio batzuk instistan pikologia be hoyen tortura beret tortura aurrin. Ordun dek legootasun bat, eh. Bortitza ekiz, deitu, bortiz, deitu, gogor, deitu, kasi, pornoograf, e, eta, e, zeigitzei e, euskitze bezalako jendikin gehi... Espoilerra zaldea. Ez, ez, ez, A, ez. euskitze, koma. E, Jose Wain, Jose Ina, hidroba klase bat ezteik, pertsona batek. Jose Ina. Koka Ina. Jose Ina, jongo txon usteiat, eta olako programa, bakar batin, zartu betxeu, olako gauze kontrastetzuek. Eta, ufa, Zertengo un amendiken, ba, txak iat, igual, igual, mundu bukatzek, gaur, huritzat, txak zeu zeu pasak Ni, ni esperienzi perrexet haidik iten atxoa beti. Bai, bai, bai, bai. Zasamberrian, bueno, haci gaitu gorto un lelengo grauazitxukin, bo lelengo grauazitxukin, Sandra Barrenutxana. Sandra Barrenutxana, onai, eh? Makume, bueno, tortuleu ze bene bat, en... Neuri ni eh, neuri esatezi barrotik azpitik zeozer, uf, baina hau saltoharre jarri Eh, hau e, gauza hauek. Gauza hauek eh eh e, tia por no referencia gozerba, itoka ose explícito que resistentzi bat etzea eh e, etzea resistentzi bat da, no txekiat berez alaberdu la gauza. Hau hau estekite no eh este raro bat ematen historia honek. O zer, nola... Gior, beti morbo roi usartzeko, baina ez da historioren... Nuntik... Zer da morboa? Igezplikatiok, morbo zer da? Baina jo ikizatek, ze bat deklarazioa hauek, ze bat... Bai... Deklarazioa ho, egon inbertzi behar egin txizten, aldatik... Aude puizit joko, zera... Taku hamen atatzi hau, eta... Uh, nere ez zian nungoa, os, os bat egizatezik, baina hori zertako batea, zote, baina zuek, ze, ze morbo landut nahi da, mi, mi, mi, Beti resistentzi jesu da olago dauzen kontra, ze pasatzea, zeatik O nire o sa, pelikulade? Eh, Gauzeintimuak horra gila, matematek izki pasau du lako, zahortan? Zizte, lako... Oh. Eta guk, izki pasatzen horren naurin friboliz aite du lako? Ez momentu da, ez gaiu friboliz... Osa, segundola, ez tek fribolizatzen, zite jutzen, baina bai, egoel, eh, presenteak berriz, hori gertu dara, ez tek, ez sentimento poli jo, Ze Es que gisartie eta diskutotodi bezala ez askeri antzeko, pues este digo la cuestión diferente, eso se discute y ayuda plaza taje. Al público de acá, lortu, ¿qué hay hundik, eh? hortzeok, YouTube en, creo que bai. Bueno. No sé público de acá. Baño, sí, me dice, "Orren aurin y razayusi, sí, si, cierta cosa, si, ese si, demostrarme usted, si, sí, si, sí. Se. se morbo, se pornografía o por lehen len eh, ofin comentayo es la ha tasado la peliculinizia ni que si, ella ha ba, tasado la gorra eta zi alare. Han benetan bi tipo o intze bena eh, bere gordintasunin, bere realismo e uneko eun, realismoen esteo gatatzek, no la in fuerte dan, esteo fuerte que lleves en porno extremo vesela sin goku, eh. Ordun buf, hau ez ikusteik. Baio paquete separableia la Gortia, esor ja. En zule fabores otsengor guztiagamenak batzu baituk. Eta ordunba, zure zuen... eskaile otsairatzu mikroada norik hartzen da naio. Osea, eskaile otsairatzu eitu, ordunba, eh? Argitu gaitzazutea. Sí, zure se se resistentzia horroz, eh? Le natural lado, sí, sí, se pasa. Nu tio resistentzi jarrike jau, senaia ya... publicado ja gore, o sea, Anda. Eh, o sea, morborre behas aldutik, izan ai dateste resistentzia, se jendik naidik daude hau de aurreikusea eta baño esku behia jarri, baño tarte sirtidik iletzekoan roi hori. Eh, este ikuseroño pei jaumezela. Eta e gaineematik holako gauzetako edade bat berdala dela, ez? Zen hau mintzago estek. O sea, pornografia mintzago estek. estek. Lasada z hala mintzago estek. Au oñaituko denu estek, zer, Ete, txik, Eten, gocheo, eta chic guztiak galdera, tengo ya tonto dudea chaude eta gu ya ah vale hola ah, izenuan. Nah. <hunga> bueno, es bai, so Dudeipe, baino iumeate galta auze pasa sa mamen zer zer gizon gesto batzuk gizon gesto batzuk eh, auintzia emakumeekin oze o kasazko moitze txik es eh? uste arrasna dela, eh? da gero ondoren se ze sentzaixo emate iskun istiaitu gaten ala torturauek izete e, bisil aldate honek al, bisil aldatek atu ditu eta ez, ez ni ez, begen Gaina e, e, e, zehazki izan gero emakume honen, Sandra honen, Sandra garrantzean e, elkarrizketa daidu nula. Eta, gara, honen egiteko zatezien gutxurara, e, zatezien honen ondoren bere bizile, bere burue berrera eki bere zentzula. zeintzane. Iso egine usteat ezatez eh? Ezpo dizkulote espaldimu, no. Eta, ba, behi, berreiki, i, i, Eta, bueno, gero, komentako joan nabaldimak, no, ezka gauze, ontsak urruzite gauze bat, Baina lehenko egiteko jau, o lehenko hau komentako jau. Ez komentako jau gizela astu ingo ziteketa. Ja, bueno, tipa honek, Sandra Berrentxak esatezien. Tortura hau tegeo, kontatzezula, zekertaz zitzekon, e, robotan morun kontatzezula. Bai, hau egin ziben, pin, pin, pin, pin, pin, pin. Kontura hau ez zala barrutik. Ez zala bere barrukin konietaute kontatzen egin gauze horiek, bai modu robotiko batin. Horun kontura hau zela, hor, ze hoze, ez zikula ondo, zaurat, diskonexio bat, eta lortu bertzula kontatzie baino sentiute. Horren hasi zala hori azaleratzen, kanpoatzen sentiute. Horren Azkos, min garri eta benetan horz hasi zala mine sentitzen. Baina mine hori hildeko batzuk eh, duelu eta zatezak honen hori, hori inbezela ik hori sentiun berre, eta ez paik sentitzen, ez paik pasatzen, ba hori gelditzei. Korapio barruan gelditzei, Kora eta txakra blokatzatxik, eta hori. Ba, eh, ba, txakra, txokra, eta txikrak, baina hanea, atentzio jomantzikan, kontatzie, hirik gertazakena modu robotiko gati. Hortzak behar izolik esan zitula. Anestesia ire gorputzeka gure... Anestesia Arroyo llegó Cevadala, o sea, Pérez sufrió se sufritzeko cóbres. Perri... Vaño bait. Horti pasa, ¿verdad? Eh, eh, eh. Es miño ri pasado, ¿o es? Vaño baño, baño, baño corpus, seguro es que este Nico pasado, está de ordún, es que es gaituk bat. <laughs> Amentaude que jugará diferente esas que. No, Dorisengo ju bai, valle beste bat ipasauteku bezela kontagojunake, o sea, un izango i pentsatzea. Claro, claro igual este ahí diferente es modo robótico va bai, tiene sonido, va beste bat ipasauteku es el lava y bai autau mi mi mi mi pun. Vale, baino esa sí se sentitzen, sentitze ganin, hostia. Uf, dar ese pasar de este miñaldi bateti, pentsatziat, gero hori, berreraiki, berreaiki, wow, ba, kiesto lana jartzik, vamos. Torturri es que este, sin día ni que sin día imagina, o sea, horia asuntoso de oh. pasada, sin día imagina, o sea, seisengaldeko urtati pasatzea. Es ni siniat, eh, imagina'te el kasiko be. Bueno, mileka jendei homenbertan gertatu zagoen gauza badak. Bai. Eta Eh, ta bueno, eh, aquí huevo. Eh, eh, Másingo hay tugaitzen da etenakino etenipe. Ikusiko jauea, iririonet, eso esan, zanbarra, eh, tortzengo zago, moztu bestela es. El, el ese el, el que me puso encima de la mesa y el que se puso luego delante mío encapuchado y lo sé, porque lo tenía delante, o sea, y porque le vi. Y el del coche, hostia, chaval, y el de la esquina, el de la esquina es el que tomó declaración, no estaba con ese pelo, pero es el que me tomó declaración seguro. El, el, el, a la tercera persona no lo, no lo reconoce usted como que lo hubiera visto en ningún momento a la tercera empezando por su izquierda no no no no no no no Eh bueno, oñamen eustiat o nerrezastehala o ezti haue egiten o Sandra Beionek ez ate zu mesela o se itza robotiko eta kite, informativo egiten, baina honek latxetagatik eh Tripencore PiG. E, latxetagatik ez tieanola. Tieanola. Tripencore PiG. Tripencore PiG. Ni bai. Arago biseral aidek bea gaina itz egiten, o sea, ya... Bai, bai, hor bai ez da modu robotiko. Hor barru-barrua mine berritute bezala haidek. Eta gaina, behaile tortura hori ikusten haidek. Bueno, bat esatik atik ez da la, hostula ez zautzen. Eta bestik bai. Eta, klaro, ikusteko izenguek, oie, muturaldi, tortura hori hori jena. Impaziblia izenguek. No? Eta, bueno, bueno eskide hori txok, txok, txok. E, bueno... Kantoa jarriko ya. Kantoa jarriko ya. <laughs> ba. e... ya. Ba, kantuna ek. Ez tegida pa. Olako gauzo batea dituteko se kantutu gatzea. Ze kantutu gatzea hori duk. Hori nu eh? Iain, olako musikero izin da, eh, zaldekik. Torturatu baten, eh, dekukot ez una aitu ondorengo kantu playlist. Hau aitu berdeko, eh, iregona tortzeko, o esetortzeko. Se toca barbiza en verdad. ¿Y qué me le la saldor a jarkoyat? Vale. Este, ah, que ah, este que buen este que buen Joder va, Bueno, la tortura y se la Hostia, venga, gota gota. Zeran de fiesta Tampoco te pido Que vuelvas rogando perdón Si lloras con dos ojos Sekos Llevando de ella eh, Bueno Ik jarri eh, La Tortura Izeneko kantu bat ezakitian Zeinenazan das esan bertun Nik titulu ikusi agarri esan de amorentu Da playa imantzat, bai bai. bai, bai, eta guan eh, Shakila Eta? Alejandro Zan zegin bai. eta Alejandro Zan la torturat da izengoek Amor, tu me torturat, berkistar kontigo e, Bai, ez zirat, barkagu izan oz, baino Hori bai, entzun da gero, hau dek, en fin e, e, Friolizazio bat Friolizazio, bai. igual pentsatzean izango zala Auskal ba, Ozea izango zan, ba, biti hozera Ez ziratzen duen Playmantzoten banainian, horretzoan Baina Zan A, ba, Zan Zan ba, Zan Ya, bagis, bagis ya no le está laisengo. Ya, en eh, ningún lado tipo, Colombia, Puertorriqueño Colombia ni usted. Colombia, en Colombia no sé qué me tor torraron a mí esto, ese es, bagis en un salado torturas y contigo es no sé qué, todo tolago... bueno, chorrada, goche, chorrada, dino steam, vaina, la tortura aquí en es, asunto cerda ni kusilla, se vale que esa Oye, que seguro esco, eh, pensego ya ver Gizarte honen gehiengo pentsatzen, hori eber ez du lehiz ditzen Ez? Gizarte honen gehiengo pentsatzen, ez dik pentsatzen Justa jendi est... sinizte eula Ez du lan egikusi, hori behala beste asuntua, ez du lan egikusi, Bai, eh? Bai, eh? Mare, bai, bai, bai, nire ustez bai I badaki jendiltzen egin letxeanun da badaki iztakizea, baino bestaldabitzeak Hori gertako espaliz bezala bizia hizo, biziaituk, ja Gizarte Bait, eh? Bait? Eh? Hustodate, seri? Kitarturin kasun... Berezurek, bai, ziñ questione. Au, democressen batzik, auze batzik... Esese? Es, no lego lila ba. Uste euskal er guzteko berraisikita? Gestelare... д escadetik, uhhhk 내�itzko le第二... Bait? �� voztia? Gettengu sebe, behar criti gure uzu estegan jend bronze ze, eh? De que, dana, d doc quasi. forefrontuta partitera daz d Earl Dan dala kotuna hartzuta. Keptureka Tipa bat, tipa bat, etzai azze Bueno, alfavore, bueno, zingi jo bela au, Zer? Bueno, bueno, bueno, bueno. Nola, hori zinatxeko eh? Nipatztet, zahorri, zio, peste zei eh? Nikoztet, baina Nik uste da, baiet Eta gaina, segun ze kasutan, babestu da nahiela Ba, bai Seinak artik ezatek Jende Jendik ezatek, ba Bai, nultuz bai so, Zatik dut Beste iztea merezi Behi yeah. Zendik eko hori Gai yeah. uh. inkomudit, te xego? Gai inkomudu Inkomudu dugu, zen komudu dugu, eta kontuzi lorrez esatean Baina baño... eh... Joder, eske que... Bueno Zain berdu Zain berdu gure bizit gilin Nik hau beti ukida fantasma eh, Morun, onja ez Ego eri alde baina nere terrorik Gantzienetako hori guen, gari batin Nere ametsik txarrena hori guen eh un chorro de mugate. Un chorro de Bai. Hola ko toki batine mugatzi. Ja, hartatzi zabana. Tia señe de peor ser. Eh, hartatziok. Está por interior eh este hace armagin de reparberry. Eh, mi bueno este que seguro en, ik, Eta uf. Aundik indakuek. E, oine ez, oine mateik e, probabilidadi gori gertatzeko desentez desentez txekileo dila. Ezti? Hemen beintzet. Mm -hmm. Guretzat. Metzakiat. Beste batzuntzat. E, refugiatu etorkin. Metzakiat. Guretzat emateik probabilidadik asko txekitu dila. Tordun ba... Baina, bueno, arai batin, ba, hostia, pentsatzenian, esne ni diskur diskur etortzenaldi metematen, a ver, ni ziator, ni ni hor, ya ni hor ya, es hori ez ni ez temperanik capacide hori. Pentsatzenian ez ez. Kaske sin ni, kaske ni Santi, Santa de Nicolás. Pentsatzenian ni neolítico hori. Zea ez hori Eta gero geu batzuk ezati baita torturi, ez da la ben iragan biortzen. Bildurrek zengo egin presenteari. Eh, Horda ola beti. Horda ola... Amare, es intensidad igualak inoestek izengo, baina gutxora ara... Beste, aldeitea iz. Aldeitea iz. Aldeitea iz berrereik tege, tege, en... no, itxeket. Horek kuston... Horek marcas arrelako gila tudeik itxeket, baina hori... Gatzea semailetan, karo, hamen egzatxatu egiten nizgatxuek literalki bintzat torturau, hamen e, arreiziongat torturau bat eotia. Rez <susurra> dauna itzeiteko. Gou dagoen itzeiteko, o pentsatzune itzein de itzeitek iztila fakture txarri pasakaz, hori ulertu gure esok, igual <susurra> itzeite hortaz eta minioge berritzie ibo lina horrentzat ez teke. O bai, eo, bakarre maten za, bai, bakarre mat olako bat, tokatzik zen duke, zean, ez? Ni torturoteko bat pertsona batek esantzikan Eh ovezala, beak oin aukeratu berko balu o akau, polisia ga diz. Akau o tortura o akau eh, eh eta este que sea, eh, este que benetan. O Oin ben, ja. aukeran jarri. Berriz handi dipasau, Lehen pasatu Berriz hori pasau, bostu du, no. Boste honi igualde, boste honi esan da eman behar dala ben, ez ez. Hori pasau, o akau, akau. Eta bapaino gehiago entzadegori? Bai, bai. <laughs> eh, mm, gero, hau jau forti baina kasu matin, bai, bai. Sok interpretatzeko arrisku zeok, eh? Baina, a ber, kasu, mat, baseok, ne izan dibena, jode, horri torturiek onintzioan. Persona gabe intzioan. Lehen, ez uen bat, empatikoa jendikin, torturik humanitza intzioan. Torri torturik intzioan, humanitza eta bihondi, ezatu inoan, empatiko persona vinzian eh hau kuasa edak hau peligroso ola, zateeta, zate, ne, menizago, ladariko, ena, da hau zate tiparense onseidas aten batitur turiko menizago batoriko ez nagorizaten ai be kasu batin orira dituten hola ni aina botatzen hemen ait dituten gauek beste chat eh, immediatiko chat eh ni immediatiko bakarrega chat toreal da idauenak eta lojendi na hosek zeiniko da aceite cisbianos bai bai bai bai marcelo deklarazia joan, eh, dekartzelatik, zeatik, kartzelatzen... Kartzelia txan? Bai, artean, bai... Ben. Erten, berreien... En fin... Bai, bai, bai... Hara, osot, lehen zan diak jendeket jenguk... Eri ustez, estu laxiniste, haure ikusite jo... Zazio, tipau, Atore ozona, eh, Martxelo Mastronian idek, tipo hau o a favorez, niguztia, gar... tortura esontu, xin esgarreta esontu, handuize irazi zula. Jende askok hau ikusi zituen, nola tortura zituen, nola tortura zituen ez, baina, o sea, Martxelo hau ikusi zituen, hau ikusi zituen, hostia, hau ikusi zituen, hostia, hau ikusi didek. Mino, klaro, gazte bat, ez ezagun bat, tortura, zelatze, beee, o ba, hori oh, ba, gezurrek, hori zateztia, ba. hori manuala zala, Eta zaugel manuala, es? Eh... Ola hauzek. Ola hauzek, eh... es? Gai harrak artistek, eh, eh, es? bueno, baina hau esuan, hauztek monografikoa bat torturina. Haude, eh, oin jarriko nauk eh, papel zea batin. Papel, hau piskete zeatzeko, loteko bigarren partikin. Eh, jarriko nauk eh, guraso mentalidade batin guraso zarro, atxon ation baten mentalidadekin. Eta nauk, Astien, etzaitestek gauza rarutan zartu, bestela bitiok hemen ze pasatzean, eh? Ez, hemen zinberdi, hemen berdi, berdi bizide, bizi, motu, humorinda, jopfito, gatzondeuta, oidek, eh? Zalda Hortu nomen biharren partidik herri gau kontraste moduen, kontraste moduen, hizo, ose, aktibada politikoatik te gotzia zen, akordea, koformen goaiz adizion gotzia zen, aktibada politikoat ez da uitzik guztatzen da, esan drebarren entxekin bezala, hau gertatzezak. Hortu, ation baten, mentalitatea zahortzatik, ezo, ego, ezo, ego, ezo, ego, ezo, ego, ezo, ego, ezo, ego, ezo, ego, ezo, ego, ezo, ego, ezo, ego, Adibidez? Gaztea haitu. Es? Gaztea aitu <güls> Eta izen... Et? Gazteako zerre zaite? Eh? Zoga gazteako Bai, Bai, bai, bai. Zasogat... Zer? Eskutzen, eskutzen. Bai, xo, ba, ba, horidepa. Horidepa. Horidepa. Horidepa. Ba, horidepa. Horidepa. horidek, erratari nagusiak. Eh? Erreinuko, erreinuko, erreinuk, ez eusar da. Komunidade autónomoko ondako, erratari nagusiak, merecimendu osoz. E índigo programa bat gazteako jendeguin plaireordo plaire majork ditugu gaur gurekin kontrako estarrian Amaia Arteche eta Iulen Telleria Ni ja playbait eso ja playbait esa mantzia jodiusianone kontrako estarri bai, hori bai komentazioak bai Hemenche unda la urte de 06 07 urte de ja biskeain de ordun ja sirio retortesak urte betez Ego, ez? Ba... Hau, irratiau. Irratis, irratis, ego. Eh? Bueno, Iriunako eta Bilbo jendintzako zanberko iau, irrati honek eh, kontrako estari xe. Izen haula, eh, eskuitiko eskuitak kontrako estari xe, eta hau sortuta geho erratariak en tele televistako programa zuretsala contragoestarria izanekin. E, ni mineman zean izan, e, o sea, di garbi garbizean un inspirazio, ni garbi garbi da. Paisaia beste batzuke, Euskadi Irratiako beste programa batzuke inspiratu dira. Non? Kortenillatan da beste arrozako irratsaixo batzutako, bai. I don't know arrozako gauzek. Hatu hichu hache, fondo fondo. eta te atero taka, eh? Ja. Eh, bueno, ordun Erratari honek Hau e... Zertako ekartzea bunea ba, Eredua dalako ba, Gazte ik hau inberdek Ik inberdek alai bizi Eta bizitaz gozatu Eta humorez eh? Eta ez zer gertako Eta gaina bihurtuko aiz ba, pff, Figurin bat bihurtuko aiz Eta Eta barra eta barra eta barra, eta barra, eta barra Ose Venga Aber zertu Ja Apa, Xavi! Gaur, Amaiya! Guaito toribe! Ondo! Por mucho batu, bendito! Xavi! Xavi! Ondo alzarete! Ondo alzarete! Ondo alzarete! Earki, earki! Posik, hemen gotigaz! Amaiya! Bistigal gara! Bai! Bai, bistigara, bistigara! Sortzi bat urte, izango dira zuge menxe... Astinura pasa zenuenetik, eh? benetan, bai, bai, bai, bai, bai, konturatuna, segiz estan nahiko aldatut eta u, beste, bestera baldera ta jarreta dagoela ko platoa, baina bai, bai, bai. Su zure, bai. Ne ueba i a porcio be. Su es. Por... Echaron, echaron <laughs> el lorabado de Nabil, Javier, risana eta dot. <laughs> bueno, eh, serio, te Diferencia va, ¿sabes qué? Sandra Barranete anitzetatik hitz hau eta. Apai, claro. Eh, Sandra Barrancha de Gureta don bezela xe, eh? Sandra Barranete Gureta diferentzia. Bai, bai, bai, bai, bai, hori dire, hori dire. Bai, uh -huh. bai. Hala seok, hala seok. Ordunce zenia ke, ohi ketak gu zealde dago. Oieketa gure urtein. Ohi, ohi, ohi. Ohi ke se. A ver, ze diferentzia da. Kaixo Javier, kaixo eta kisen. Hola, ya va a estarlo no. Orduan, igual haituk. Ah, ah, Orduan, ah, ah. akabo bakea izeneko saioarekin oarekin eh, xabi, zta gizek aixo, ze moduzetze aldatu, aldatu, zara, bai, mi, mi, mi, mi, mi. ondo An algea, ondo algea, bai, zure bai, zta gizek, alai pozik, zoragarri argideek. Ze, ze. Ontzaga jo gure. <laughs> Hala izango haituk. Hala. Alternatibun. Alternatibun. <laughs> alternatibun. <laughs> no, hendu al, alternatibun. Bueno, sí, bueno. Awe, Sí, me ves. Ja. ¿ves? Es que recombina tu es de Suba y subo, orduan, y el lixo la burra, guarequine o la fréquillo chobatequín, amarequín, gañera. Bueno, y está ahí razones, Oso, ondo, oso, posic, oso, posic, <risa xana> oso, oso, experiencia polita, viga renurtíeda ya. Oso, ondo, oso, posic, oso, experiencia polita. Joder, es que igual hay tú. Y se Niko izango niki, iratzen moziratzen. Oso ondo, oso pozik eta oso esperientzia polita izatea nahi. Bai, bai. ja batzu, ez altsagir ditzen. Baina bueno, bai. Baina bai, baina bai gula, gula baina bai. Baina garkuz algeziek. Garkuz algeziek. Garkuz algeziek. Garkuz Baina, bueno. E... <laughs> uh. <laughs> e, zein goi hau, ez? Baina bai, bai. Ja. Eta, eta oso ondo. Postarren, gauzaba, ribadan euretzako... Eta, eta, eta telebistatik, eh? telebistatik irratirako urratz hori, nik alderantzizko emanuen eta kosta bai. egintzitzeidan telebistari guztu hartzea. Eta zuri? Bai, bai, e, bitu ulertzen notan daketa hori, ze hain zuzen, telebistatik irratirako saltoa igual errez haue da. Ze telebista esigenteagoa da, beste faktore batzuk... E... Buen, em, gu... Ko, Komentai zen dugu? Youtubeerak <laughs> kanala igual daude... Youtubeer bihurtuko gara? Eze salto zer dut zaitxik, salto hauek, zakel salto hauek Ondo, zakel salto hauek, zait, youtube nik ustekuk emango benula hondo ingo benula youtube Karo, pañak gure iruditza salto berko bineiki, ko abaragutza ah, berko bineiki eh, Kaletik, zaitu eh, utarro jo ezek pues, Fans, eh, problema beko bine txiki Followerak Ezen gogu txan, nola jo eko goen? Influenzer zaitzen gogu txan Eta fashio honen ze ose, ez? Influenzerrak Influenzerrak <laughs> Jain, nengarrak eta influenzarek. Benga, zei, aurrean. So, hartu bidilako, eta, eta zube, ba, faktore horrek martxan jarri behar duzu zelako. Eta irratira joaten zaranean, telebistako gauza horrek badako zuz, eta errez dagoeda lan egitez, irudia, ba, ba, irudia ez, da, eta, ez tozu erakutxibiar, eta horrek asko laguntzen dau, eta beste inbat... Un... Ariñagoa eta naturalagoa, hori importantidek, erratariak eh? esaten dikamen, Ariñagoa eta naturalagoa. Naturaltasune, naturaltasuna e, igual ke itza ino tire ka baina ezag iruitzen e, hor eredu zea hori vital e, irratin arin natural alai bueno, gaurko hori hori han kontra hartze hori le lengo extremo belts horren bueno belts eh hori eta arintasunen artien, eta naturaltasun arintasun Eze peligroso ikez, ezer, inundik inua, ezer, ikutze ez tun jardun entretenigari hori zeiru itzezak, igau... Ja, nire ja, naskatzen da nahi nahi, nahi. Ja, eskietzik ezar esaten. Eze ondik eseretzen dut, bi minutozizte ez azti esan. Ez azti eseretzen, eskietzik eseretzen, ezti gehiik egon esatzen dut. Bestiek geldi baitu paixaute. Esan dut, gildik baitu, kao, erdi paixaute geldi baitu, gehiik egon esela huan, hori bueno, huan, bueno, gehiiki tokatzean huan, baino, ohala, erdi purdik otasun, zahortatik egen behitute huan, bufa. Eta hau dek, ezarrez. Audek, ezarrez. Ez eresa, eh? hau dek que... gaztean ereduez, o es que zer ah, bai. da? Ez que hondik beste presenta hori zen berduna ikustiak, eta guta gutarrako presenta hori eta... Eh, bai, baina hori explikain berdinei zer dan. Explikain berdeat. Guta gutarrak. Bai, bai telexio programa de baina bai, zer da kantantz, jendik kantot... Baina bueno, ez es, jendik kantatzen, jendik guaxinak jakutek. Euskal ero kuadreak guaxinak. Zerda guaxinak, guaxina, eh, gugaman iteuna guga oz oso, oso bueno, diferentia? Eh? Nik zein, definixu zama, de muxeres ombres irbizorza? Horri ez da, biz Biserresa. Bueno, hori sí. de Gendiel, ligotea juti beste mordukin kompetentzia, Zaba, hemen euskarerrenola ligoteako gausek eta ematenak gixik gidalak indive cuadraia i guaschena juntatza. Ordun juntatu kastigutelu 1820 urte inguru kastigutelu. Sintan guaschena demostratzea cuadraia i guaschena sintan. Aha, ta sei te ga dizguai ze la demostratzeko. Proba tontu ustea iranik estia ikusten, za ez. Ba, sia isota keta tipiko brutibera bota, hala koza ketain Da muet, a chorradis ah, mueta bai, holako gausak. Ja ja. Arin arin ez da na bai. Ba, bai, bueno, este alternativa va, eh, es espiritu. Per kristo no dio antiz de gendi orineiku sí. Gutu Eta bi zerbesa antzekodek. Mujeres iomes inizadea da la perdiña, baina iku lebro aldea geseo, ella al digoteo eta pizkera. Ata, baina ikinza eginoan da, nipesti ikinza atzea eta... Rai, hori. Daya raza da na, eta modelu izateko rei Gure tipo gure dun. Gure tipo gure. Modelu, nikon ditoatuko ina, modelu baina, hori kai. Ya, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, Matur, mature, mature frostro, modelu izan egin betire. Bota jo, pleirik, aher sezatik un jende honet. Ja, bueno, ez gari gasko, lore bada. O, eh, nimen sobran edo. Julen, ze, ze moz modatzen egin zibermiotarronekin? Ez daukat, kehaik. Zaldu, zaldu, zaldu, zaldu. Ega da, nik bezi pentsatu izan eta maiekin, gu aurreko bizitza baten edo, elkarrekin ezkonduta daunginela, gu matrimonizan gineela, kao, bizitza onten ja, esan eiteketi bortzia du daudela, baina baukau konfiantza, hau. Elkarri mimok emateko ah, aukera, oi obligazi, bale Baitu, lehenorizetaldia ah. da hori zaten Bueno, eh, etxakapa, ni geruta zehau, eh, tristi urutxo ezitek aldana eh, pff, geruta, neure buru gerutakei ikusti ator <coughs> Zekur urutxo ezitek, eh, batea zatu genela jaiu genela, eta <coughs> <coughs> elkarri mimak, mimu egiteizko bila, bat, kendute, beha <coughs> <coughs> eta eta, bueno, azkenin etxakia, etxakia zein antzartzenen izan Bueno, segi joak Bai, bai, bai, bai, bai. Bai, bai, bai, bai. Bai, bai. Pues anduco Saiatzen gara bintzat. Bai, bai, alegintzen gara. Bai, Susaneko saioa da ta ta badakigu bestaldean daudenek marcha nahi dutela, bai. gaueko azken txanpa horretan aburu bate eh bari, alegria ta postasuna ta nahi dutela ta saiatzen gara horretan. Gainan horietan ja zerbait arina nahi izaten baiak, Azta, azta, berrize, berrize. Eskitzu hor txio, hor txio, eskitzu hor txio. Errataria hor txio, gariña. García Arina. García Arina, guan pelote goto. Arina. Arza zan baina... Ez ez hori Arina. Arina. Arina, Arina. jo, eski, que oin uste parte politiatorrela. Bedeeratzi, no, ba. so eh, edo txeta, maiketara, ez asko pensara du duetar, bai. Sofan edoian edo etzan lasai, eta esan baron, oi, jende daixente izaten dela irratin den gezurra baldi madirudiera, Bueno, hor karbi ya seo deklaratze I behatzi detik amaik eta, hori zandik ez? Egon borde guti pentatzeko mohun Behatzi detik amaik eta Ea, ez tepentzau er Behatzi detik amaik eta Ezan badu gaeko Beatzi detik, behatzi deten ja Beatzi deten ez tepentzau er Ja, ja, pentsa horre gana pentsa Pentsa horre gana pentsatu ez dut Behatzi deten ez teo pentsatze Ja, nekauta gaten Ostia, bat rataria, gamen argia ondibatit Zik, nire ustez, eh? Ea, gure ik Garaibatik gizon honek itezien informatik gu presentatiztean. E, bai. E, televizitan eskotia hara jartze txe, bueno, aspeti hara jartze txea. E, bueno, Baina, berez. Eta gurdutxorera ordu hortan Ordu hortan, izetek informatik gu, e, televizitan sortu txea dago bai. Bai, orduan, behatzi baldi e, ez pentsatzeko ordua. Eta honek behatzi den, e, bote aldien zun, sinistu berreko informazio juhendiei, ba Garbiziok, informazio jo ez pentsatzeko ordu batin. Ordundek, aham, aham, aham, aham, aham, aham. Jo baldo pentsatzeko orduik gaur, honi, tele dixun. Eh, behatxe garte, eh? Onentzat, bai, es? Jo, behatxe garte. Ah, tele dixun. Er... Atzakiat. Nix tegat, eh, ni egualdik gen informazio... Horri din askatzen hasi nahi nabia. Egualdik gen informazioetik aparte, ez teo ez harri <susurra> guzti. Bueno, el, psh, es? Pelotako <susurra> finala ikusi gudagatien pentsatziat. Nik e tele dixun pantalabitzea, pantalabitze Por tu lo digo ahora. Hola, os ha dicho? De hecho ahora, ¿dónde está? Hola, ¿qué os ha localizado? que no es nada más. Pero no es nada más. Sibiria, que no es nada más. Sibiria, que, Sibiria que, pastarra, que Islandia, no no es nada más. Islandia, puf. Mucha. Sibiria, Islandia. Bueno, baño, a ver. Y veas tenéis que pensar. Esa no. es fuerte, Lucha. Veas tenéis no que pensar. ¿Se ha un embuca era? Orde, ¿No lo ha pensado? ¿Se ha un embuca? ¿Se ha un embuca? ¿Se ha un embuca? ¿Se ha un embuca? Iguisin argi, o sea, ez dute argi argi hor hor pentsatzi orduan aldapentsatzen. Baina eskerik hemen ustea preokupantiba estala. Zer da, botaie. Ez orokorren ja une bukatzek eta ja nekautea bat esate, ez pentsatzeko autua bat ditu la momento batean, osea, esateke labuz nahi gente bota. Horren ondorexo estibe pentsatzen bazio goztiau pentsatzen. zatek autua esateko ordu honetan estea nai pentsatu ja, osea, ja pentsatu bergo, pentsatu gaur ja la, la dek, este, beste beste ertago pentsatu. Yeah. Eh, ¿se ha pensado algo de lo que es? O sea, se ha pensado creo Siria va pensado creo Siria, Chequia ze, ez Iaiz ahí es informe de una o escatige se va, ¿ves? Mínimo al pensatxi de Chequia C o es, ¿eh? Sí, bol chico. O de que y pan, pantalla, no, pantalla bat eta rebotaditik o no la de Manchester, ¿sote da bueno el Wolves a pisquesa llevaño? Siria Pe la. Ja, claro. Ascoldu, la la de man Manchester reencontrando y el Cartasunza, baño, bestia, ya ja piskurtxaldima, ¿ves? No sé, sea, ja, vale. Bueno, bueno, orden bezik gaurrea, eh, erratari jaunantzat, da eta pentsatzeko. Eta hortxe botatzen informazio handiena, sean televisión, bueno, interesante idea que sé que tú I like to I beatzitateg gaur igual kegi pentsatzen maldimen deuek xkue... arrisku. No sé yo. Tin Ezele, gehiagual errazo. Hania <laughs> inau gehiagua, en fin, ba, etxekat, etxekat, etxekat, igual gehiagipentzatzeketako zerrarotan zartzaiz, da gero gertatzeza gertatze, gertatzeakena, eta izan berdeak etxekatzea zeta. Eta, bueno, venga, a ber, gehiago, gehiago, gehiago. Guk nabaritzen degu, ba, iku ibiltzen gelako, sare, sozialetan, Facebook, Twitter, guatxapeta, olako historiak dauztego, daust? eta jende pila batek hau eskatu edo beste esan edo bat bota eta jende asko dago batzuk. Pentsatu nahi dugu, irratia entzuten, kieto izango higela bestelden, baina badau, baina jende aktiboa eta bai, bai. martxia eskatzen dut. zuek, sare sozialei hastindu ikera herria aprendiz. Bai, bai, bai, guretzako erramenta ezinbesteko albira, ze bai, bai. E, karo, nik anera irratian, sare sozialak ez zitu lanik ez doan ez egin, kostatzen zaitu imaginatzea nola zan irratia sare soziali gabe. Ze, klaro, guk euren bitartez dakik gu, nor dagoen besteldean, zer nahi duten, ze bai. Tio. <tira> <tira> <tira> <tira> <tira> ...terreko horriak ere, idaz makinaz, idatzita eta... ...garo, garo. Et... ...zentzurretan guri bezala guizengo, ala. Nola guizengoan, zare soziale gabeko erratxe guri, eh? Nola guri, eh? Ah, guri WhatsAppa jatzezko. Xe, guri WhatsAppa jatzezko. Guri WhatsAppa, bai, mordua jatzezko. Barriken bukaute ah, egin alabestor WhatsAppak... Erantzuten. ...letzen, da, erantzuten, da, hoste jena jotzen. Eta gero, Google, Facebookin moitxek gau. Ni... Baina hau egzatik ben, online, unfa Onin onin on fire on fire Sons onin on fire. On onin bai zer ofi on no bare onin onin bai orduña ja te in whatsappak eta kontori hori hori zanetik es geozailuen za podcasta es, bueno. es podcasta eske ah, es que jamen podcasta podgasta podgasta podgasta ie eskerra podgastalle ustrenochea yo esker bana podgastalle eskerbi ze que era eh, tiau eh, eh. es que... <laughs> bueno, au jendiek ezautudik iruñan da hola otro jetan facebooken mitarte es clara bestela espleabek amen zaiten Bueno, ahora se digo yo, on azkatzenegitu ya. Iazkatzenoia, on azkatzenegiz. Va a ver, va ba, ba, semana, semana falta saco. Ni, viste 8 minutos. Viste 8, a ratos alto, a ratos se va todavía, a ver a ver. Señora, garai baten kartak iristen zien. Igual a Ya, escatado horren beste tecnología. Yo... Bai, da, gero, bai azkenean, hori e, ba, podcastak, edo, zuzenean entzun e, ez daun horrentzat, ba, edukiak Ibala meti ite. webgunean eskuragaio. Iguala gaitu. Mm -hmm. Uneko zoan zatozte, ba, zi esen emaitzen, ah, e, bai, bai, berrizaren, bai. borakka. Bai bai, bai, bai, bai, bai, bai. Gaztea bai. sasoian zegoen eta orain berriz, ja, bai. bai. trenin topi. Bai, pasada <güls> bat, bai, bai, bai. Arrituta gaude, baina, bueno, espero genuen, baite ere, ezta? Baina pasada bat azema jende gantzuten duen, nola gorako jo Bueno, a ver, seseberde. Ba noche, conta se, se, se, se, se va a Urola Satego. Chova de Saro Sategonia. Gazteakein se se pasatea. Se ni. ni... ni gaztea honentza zarran horia. Ja. Ja. O sarrau desberdinia ni baino sarrau e gaitze bai, gaie daleko askotan eta gaztea da autobusin jartzen tortura badek. Hori, bueno, hori, hori sanbrasak bai, Sanbrasak tortura badala, baina bueno, Kontuz, gaur ikbal itxoritza gau, la eta la... Egalitzeak, barkau, barkau, barkau... ...hauk guretzatek pasaudek, pasagai baiztalaitxak zertago izen, razoia? Bai, ze gaitu ya, benetako tortura baten... ...naotza, tortura baten naotza. Eta gero gaina hankizartu eta jarri kantu bat... <histan> ...la tortura izeneku eta zeikusik ezakena eta horrek e, fri boli zeitek, eta bengu, klaro, askotan erabiltzea kontura gaitu bintzela askotan erabiltzea hori ez da? E, e, gaztea haitzi autuz batin milialdi zizan eta milialdi zufri hau, eta ni i, pas, e, askotan gertazitek e, aria atzia e, autuzetik heistie mekauen dioska aguantatzen nien izelako e, viaje osun, Jose Ina eta beste droga klase batzuk beste Ina klase batzuk eta karo, askotan ez da, bizkuntzen tortura puta diseña de viaje, es que tortura putzat, baño, claro. Eh, bai, bueno, hitzegola era hitzitu, sanait eh te... baño askin florizatza da torturen gaien ez florizat ja la, o sea, quizás eia... badala, se de ibiltze badala. Zer daula? Ibil tzeun itz bat. Ah, eh? Bai, bai, bai, bai, bai, asko gaina tortur eputatzen, bai, bai, bai, bai. Eta gai eski pasatzen, gai eski pasatzen, eta baleatzeiz, buf, barru denak perhiutea leatzeiz, eh? atuzin hori aguantatzea gu, baina atuz ordua alda inean horretik gen. orduen, hau aguanta, jose, hina aguanta horra zaban, eta ordua aldanean inean, hori etzuan aguantatzea gu, orko fribolke, fribolkei, jodek gure baitu fribolu eta txoruek eh bon, ni vintza da la consideratzen auk baño etxeak igual frivolidad txoaroi si en estilo diferente sabe oser bai estilo diferente sabe ni gustiat da aguantatzen o hau sea, eh gazteak o sea hori eta negura promat ez aguntago hau claro hori de gasuntua eta kiurieke neste txai baino zen batzu irutitzen dio lagat batzu bai bezela ostia oso gorra da gure ni Eh, igual besti, oso ha sentado, sentado, so oroire, so oroire, baina igual. Esto al tiro bajo Kitsiola, eu que Bai, bai, bai, bai, Baino, e... bai Baina Baino, ha patuto de gurekin epaite. Bai, bai. Hauen, hauen freevolkei se abre e Eta geure pramatek emateken ematekena antseguituk, antegon askaituk o zer da. Eh, difentitech. Difentitech, difentitech. Difentitech está la casa de baño. Siempre estoy con este. Difentitech, no Bai. Igual seit, igual eburia itzen, igual lotxige jo eta diz lotxige au... jo posible de. Posible de. Ki lotxige jo de qué es? Posible goi, no. Bai, wala nio oh. nio historia gausen nazketar raro bat sortzesiko ne, eh. Eh. Osegue sin dio gurie, valorao, santia Mendek. Ku gurie sin dio valorao, oso kampoti ikusteia bada bestia. Jo, no, ui, be, ui, be una semana, hostia. Arrongo be, va Arron e, bate. que gato, hoy pertonak, sei, hoy papel batite, ¿a ve? Hola gutuk soldatin barrun zartzek on niku estiatorre une jun une es. uh -huh. de unetorri, papel horiteko tego, hostia. I gutzora bera gustu ki zenber, gustogu izan ber de gala, hori, se claro, friolia di era de cinco y aguen gaitsechi. Zekeu ge... Bateko joare hori? E, ni ikristona baitzat. Baina gero aldi berin dramatizma gure bai. Hortun gu... Etzak egin. Zergea. Zergea. Zite duan. Bera, ja, prairit emagosua. Maio. Di eusten dion gazteak. Eta hori zorion da bailan talde guztiari. E, guri ere... Bueno, ba, motivaz dion baten lanean jarraitzeko. Eta eta gainera honena da, hau, bestela maitu. Eta gazteak oraindik ere, ibilbidea bidea daukale egiteko. Eta... No, arrek, zuc, bueno, suquetanik kalakan nagusi Jon la marka izangen da. Bai, bai. Ora indiker ez la marka, bai, eh? Falto bat bai, paseo que eurogefia, ta genfin. Se coin tiene con idute, parte ere deitzen saiat, o sea, dira eta bai, bai, hostasuna <risa> da, hori hostasuna. Sí, yo sé, yo. La finda suena a kastaren hori en zurekin el Carlanean gauzak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 Pensa Ahí he dado que se me ha hecho en el video ¿Ser? A ver, ahora he visto que se me ha hecho en el de las Ah, bueno, ahora he visto que se me ha hecho en el de las En el de las que me ha hecho en la noche Cantu igual a la jarten de la igual ¿Se canta igual? Bichetan canto igual a Se vi Ah, eras cunda Cantu dana igual Bastardan etan Me he dicho al da ahora ¿Qué buen sos? Bota, bota, bota, bota Es, es, es, es Oye, oye Para irme a gozad Gaiek dauzkaten diruk guk ez dauzkau, guk esneet. Hau dauzkau eragetz bueno, diruk... guk... eta ez diru zerte hori dut, guk amentsa egite dau kristona, no? baina bueno, barkau, eh? txuleritze, baina irutxezte kriston eta guk diru diruk hau, eta hemen diru ez dauer, hemen bestek latako aparato txop batzuk ginek pantalla nola nola hasatzen hor batek eh, pantalla pasatzen irratilen istoriean <laughs> no, zertan seipasoira chiolai batek entziansei i ig era gustezte kausoeck bai baino i era gustezte ni eta cerrar botak eta <laughs> eta alare eta alare lortu dugu ba, bai bai izango da beste zerbait bai. baliabide ez gain daukauna haiei irabazi alizateko eta Ba... Ez dakit sekretua zehazkin onote no dama. Ba, gehu garela. Nik uste dut bertokoa garela, Euskalduna garela, eurak bezalako jente gaztea garela, ta batez ere, ba hori, guatxapak bidaltza dituzte guk irakurri urre ditugu, uren iztenak ez da ditugu. Bueno, bueno, onaia, onaia, onaia, onaia, onaia, onaia, onaia, man ditxik, man berreguk. Ez tira testaula pentsatzen nian zehau gela, hau dilonek, hau dilonek, Honek irutzen txoroiz egello zeugela eta frivolida de Jose Iniano, Jongo Txoniko, hori bere esplendorien atean eginean hemen, baino Finiko en fin, niko lehorra erten dik eta eginean, bueno, ni, bueno beh, kontraste moruko bat, hein bi jendiei, gazte jendiei, edo esain gazte jendiei, proposatze, proposatze zaizkon bizibidiek, ezta, en, komeni estingauzek hein, komeni estin ondorizuk eukitzeko arrisku pasau eh? Sandra Barrantesen kasun bezala eo bide zuzenetik bide alaitik ber bezelako bidetik bide gabeko bidetik ni ustiak neko hori beintzet eh, ratari jaunei esker tu bertzegola pentsa eh, hau beratzitatik aurre pentsatzeztuna ba beratzile baino lehen ez dietu uste asko pentsako unik edo beintzet ez titular pentsago komeni estin gauzik gauzek ezto la gauza rari i pentsago pentsagula En fin, pentsabortan, bezala, eure kominintzile, migel, ez da olako, migel, esango liki beti, dirue, dirue, dirue, dirue, nintziat beti dirue, dirue, dirue, dirue dan, usteat, gausek jore ba duela, etzakiat, igual azken bat indanarei dirue, etzakiat, baino, bueno, ire posizio bat, ire estatus bat, ire bire bat, ire, joder, ba, hau, xe, etzakiat, hori. Eta haue, ba, haue, haue, hauean jikijajadek, eta guztia, eta guztia, eta guztia, asar sufrimendu... Sek, pasatzeko, txiket. Kanto más alto ya. Baño con tu esa canto hartze gan. se so se. Bai, amén gacho de bendik. vadi solamente it salat biesco solamente ho attattida correla e niti vos de solamente ionis no En desol amendu es desolazio punto bat sentitzei hau? Bai. Bai, izta. Niz da guztat du garkuken. Azplikaik hori, biskak egin. Zai hati, ez da, ez da, bizarren parto arti, ez da, lortu lotzia. Ez da, ez da. Elde linguta, bizarren, bizarren, bizarren, bizarren, bizarren, bizarren kontrasti hau ez da, ez da, ez da. Halenlengo partide, ba, ez da. E? Ez da, ni haitxuko ez duna gotakoa da, ez da, ez da. Gara, erditxik jaken nire boner dituzteak unde? Erditzia orrakendoingo nokleiste. Biar bideojokoetio man. Mendelako partibalek goiritsu zak? Bai, ez line bai, leo ba partitzen line. Gero kantu norestea zertaberean? Santararen lechan el ecocota sunorren inguru ninduna bai, baina gero go bigarren partioari. Este gain. Araiki mututu gezuengatek, eman baina. Bueno, baina baina ore pasago berebali vale jo ni gustala. Pasago berebali use hau. O bestela horru bat atatzeko txea Ezin dek modu Hori ba, fit ez duk ez Ezin dek modu Erdi normal batin Itzeiten infor... Ez dek Eztik batean bezalaga... kalurren izen zaxua Eztik batean kalurren izen zaxua Eztik batean kalurren izen zaxua Zer beste, beste, beste Zer bat beste bat Zer bat Zer bat izateulako gazkotan da, Zira partori oso zedexo izen dago Eztik batean kalurren izen zaxua Kaixo, eske sinde, ke sinde. Sinde, ke sinde, da basaki hautu dan sindalada, este gisen de chiu que mate, o sea, guridek nola sentitzen da, tanta nola ikuste ongaix horisatek. Da eman, utzistek. Eta gero hostia bigarren audio hori o dalako hori, ba eztu tala Ez talagnez, la talo so so vale guisuan, esuan asko mate, vale orkei batuan. Etziar ematen, e, osea leorkei batuan eta gure ustia fisketin gaitula lehortu. Ordun ba ba atx, atx, atx, Aula zenk deken deken zu eta bueno ba garko olojundek. Garko olojundek, eta orain ez zakio batzuk uste no ez baina e, <risa> eh inclusive e, jau undo se pasatzen eh agentei goso ze berdek o ba agenda justu hemen alboko se plastika daola baita rota jaur egita ixarroza emankizunez aukebek be de Pieza Otto Diego San Diego. Ah, pieza. Pieza. Este, este han surgido este hay que pieza. Zet. Uh -huh. Età literatura zio sautzen. Uh -huh. Aha. O sea, Zapato Güe interesantia Mateorola. Cierto. Pues sí, ibas bakarte en cluba cosas o güe, pero guardecientia cierto, Villercu Sania. Bai, Bier, un posto tan lipusio en galdea kontzertu zioak eh alabedi con lagune gaiska ta Olako zabatzu leheno zelosamente gortetxe zebenak eta orko ingureko laune juntauta Aurreku be politia izanuan, eh, zehan peligulin gainin nintziben De azman peligulin gainin da politia izanuan, da gero bukaran luto-pensio Biar zarutzen, toa jabatekin jun da 8 bato beste ikusi da bainito bat hartzea eh? Plano naik Ia, i-pensatziat plano eringokela Etxakeat, ondik, etxoa, biktima direktoa etxaukat Antzemaniteat, antzemaniteat Es, mogutur etxauka biktimaik, ah, nioizen legeik victimai, Ez detuak, ez eh, dela? Ez dela, ez dela? Ez dela, ez dela, ez dela, ez dela, ez dela, ez dela, enkakutegune pasauan, eh, jesotek gure bai, vale, usala oh, oh, jai ontandek, jai ontandek. jesotek usala zai ontan, jai ontan da, jai ontan da, jai ontan da, bai, bai, bai, bai, zondo. Bueno, baukundek, ez? Bai, bai. Bau bai. bai. bai. Bau eh, gogun hartu, tak eski zan dugu gobeto hartu, eh, nartara mejoratzen. Hori oh, da. Yeah. Ziko, yaute, eh, mi elentzat, eh, eh, eskubiñek. Eskubiñek, eta Beste la tenzatibaita, beh, osegi. Beste la nene gala sandi. Bai. venga, gata,